Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Të respektuar shikues, juapo ja takohemi sërish në emisionin e radhas, në shoshrimin dhe bashkufitimin ton me artin e mirësjelljes. Udhëtim ky i cili së bashku po na ofron mundësinë që të insistoim dhe të shinojm ngritjen deri në maksimum të cilës si sjellirë tona, të cilës si bindjeve tona, të cilës dhe cilësisë të respektit që kemi ndaj vetvetes, ndaj Allahut dhe ndaj të tjerëve, dhe kjo doja mos më von do të na dhuroj kënaqësinë që të jemi të respektuar dhe të dashur te njerëzit, por gjithashtu do të na dhuroj kënaqësinë shumë të madhe të ballafaqimit tonë me shpërblimet e Allahut në ditën e gjykimit. Takimi i sotëm ka të bëjme një tem e cila është shumë erëndësishme për arsye se është para kushë që ne të përgaditemi që të balafachohemi me rëthanat dhe situatat cilat na i imponon jeta. Në të vërtet, fjalla është për të formuarit e bindje son se jeta në të vërtet është shprovë dhe në ofran gjëra të pakëndshme jo gjethmonë si pas zgjedje son. Në të vërtet, në kët proces të madh edhe të pandalshëm të sprovës së vazhdueshme, të cilin e përjeton njeriu gjatë jetës së tij, prej fillimit deri në fund, një pjesë shumë thelbësore zënë ajo pjesa ku sprova ka të bëjë me raportet ndërnjerëzore, respektivisht, ku njerëzit për njëri-tjetrin janë sprov, duke e pasur pa asysh se natyrat e tyre, emocionet e tyre, ëndjet e tyre apo pasionet e tyre nuk përputhen dhe bashkëve primi me këtë realitet me të vërtet e banë njerion që tjetë isjelshëm duke e pas parasyshë se jo gjithë një njerëzit silen ashtu sikur se silen i ne, jo gjithë një njerëzit kanë të njetat dëshira me ne, jo gjithë një njerëzit janë të gatshëm që të na kuptojnë respektivisht që ndërmit vete të kuptohemi. Sprova pra ashtë ligj i pandryshueshëm i Allahu të madhruarë, të cilit inë nështrohen të gjitha kriesat, apo më mirë të themi të gjithë njerëzit. Allahu i madhruar lidhur me këtë në Kur'anin famlar të thot, inë në khalakën e l'insan e minë nëtëfetin e mshëgjë, në bëtëlihi fejjalnahu se mi anë basira. Ne e kemi kryuar njerion prej nje fare të përzir, është fjala për farën e mashkullit edhe të femrës, ne ate e sprovojmë në vazhdimësi dhe i kemi dhruar mundësin që të dëgjoj dhe të shoh. Në përmjetë sprovës, njeriu arrin që të ngritet, në përmjetë sprovës, njeriu arrin që të shprej edhe praktikisht në nështrimin dhe për ulljen e ti nda e Allahut fuqiplot, që është objektivi kryesor i jetës së njeriut, respektivisht është qëlimi kryesor pëse Allahu e ka kryuar njeriun edhe e ka qitur në këtë bot që të jetoj. Dënë thot, jeta e njeriut ka kuptim edhe e arrin qëllimin e saj vetëm atëherë kur njeriu vërtet arrin të bëhet rob i Allahut, që do të thotë se jetën prej fillimit deri në fund duhet ta realizojë, duhet ta jetojë dhe organizojë sipas asaj që e ka mësuar Allahu i Madhruar. Respektivisht këto udhëzime burojnë prej shpalljes dhe njeriu do të arrijë ç'të jetojë si njerëj duke mos devijuar as pak nga qëllimi për çfarë ekziston, atëher kur vërtet arrin të bëhet rob i Allahut, rob i krijuar si i futi plot dhe në këtë formë do të lirohet prej robërisë së çdo gjëje e cila vërtet nuk meriton çati robërohet. Sprova bëhet me të mira dhe me të këqija, respektivisht Allahu na sprovon me gjëra cilat na pëlqejnë dhe cilat mund të në mos na pëlqejnë, ne gjëra të cilat për ne janë të këndshme apo nikohsisht mund të jenë edhe të pakëndshme. Allahu i madhruar lidhur me këtë thot: "Wa anabluukum bil khairi vash-sharri fitnatan wa ileyna turja'un." Dhe ne në vazdimsi u sprovojmë juve, u çesim në sprovë me të mira dhe me të këqija dhe ju pastaj gjithsesi tek ne do të riktheheni. Ky paralajmërim na shërben se vërtet të jemi të përgatitur që të balafacohemi me të pakënd shmet që na i ofron jeta, po njëkosisht të mësojmë si të silemi, si të bashkveprojmë edhe me dhuntit dhe dhuratat që i kemi nga Allahu Foqiplot në mënyrë që ato të mos i keqpërdorim. Ndërsa, pjesa e fundit e ajetit po Ilejna Turgjaun dhe të kënej do të kthehemi, do të ktheheni, është të para lajmërim që ta kemi parasyshë se qëfar do veprimi i uni registrohet. Shfar do gjesti vepre apo fjale për ato do t'japim logari dhe njeri ju deri në detajn më të imtë, pa dyshim se do të shpërblehet respektivisht do të balafacohet me rezultatet e vepreve të veta dhe këta e themi duke u bazuar në fjalen e Allahut të madhruar fe me jamel mithkale dhe rretin kajrën jera o me jamel mithkale dhe rretin shërrej jera. Dhe aji cili ban mirë aq edhe sa një grimc e vogël, do a te do të shohë, do në thot, frytin e saj do të shohë, dhe a i një kosisht që bën keq qoftë edhe sa një grimc, edhe aj, a i do të shohë frytin apo pasojen e asaj të keqeje. Sprovat shërbejnë për një gjë shumë të rëndësishme. Allahu jo pa qëlim dhe jo pa arsye i ka bërë sprovat ligjë fizik të kësaj botet cilit i nështrohen të gjith. Ajo e para më madhja dhe më rëndësishmja e cila realizohet në përmjetës provave është ndarja dhe dalimi në mes të mirëve dhe të këqinjve. Allahu i madhruar do në thotë do në që në përmjetës provave të ndryshme të bëjnë ndarjen edhe t'i daloj të mirët dhe të këqit, të suksesh shmit dhe të pasuksesh shmit. Ata që vërtet synojnë të arrin lartësi në përparimin e tyre, po një kosisht edhe ata cilët janë të ngatë të dhe në asë një form nuk e synojnë një gjë të tjilë. Në anën tjetër, Allah vë i madhruar donë që ne në përmjetë së provave të ngritemi në shkall të larta dhe qofshin ato shkall në përmjetë cilave manifestohet kualiteti dhe cilsia e jetës sonë, e veprave tona, e gjesteve tona, e etikës sonë, në jetën e kësaj bote dhe e cila do e mos do të bëhet e ekspozuar ndaj kritikave të njerëzve në kuptimin pozitiv apo negativ të fjales, po gjithashtu edhe të ngritemi në shkall të larta në ditën e gjykimit ku Allahu do t'i shpërblej njerëzit e mirë, varsisht si pas meritave të tyre, respektivisht merita nështë, e tyre merita e vepra e tyre është filimi dhe inicimi i shpërblimit, ndërsa shpërblimi i Allahut do tjetë shumë fish. Allahu i madhruar thot Vëllikullin dërëgjatum mimma amilu, vëma rabbu kebi gafilin amma i amelun. Të gjithve apo gjdo njerit i takon pozita e vetë në bazë të asaj që ka vepruar dhe Allahu në asnjë moment dhe në asnjë form nuk është i pakujdeshëm për ata që bëjnë njerëzit. Në tjetëra jetë thotë, hum dhe rëgjatën a inda Allah, wallahu basirun bima ja amelun, ata do tjenë tek Allahu në pozita të ndryshme, në pozita të lojlojshme, që u referohen meritave të tyre, kualitetit të veprave që kanë bojnë jetën e kësa i bote, dhe Allahu pa dyshim se ishe të gjitha veprat që ata i bëjnë. Një prej synimeve madhore të sprovave, ashtë edhe ngritja e vazhdueshme e kualitetit dhe cilsi së veprave, Allahu i madhruar kërkon për e neve në kuadrë të gjithasaj që Allahu në ka obliguar edhe në përmjetë cilave në uvëzon, që ne në vazhdimësi të ngritemi, në vazhdimësi të përparojmë, në vazhdimësi të përmirësojmë veprat tona edhe gjendjen ton. Lidhur me këtë, Allahu i madhruar thot, huëllëdhi khalëka l'meute e l'hajate li e bluakum ejukum ahsenu amela. Allahu është ai që krijoj vdekjen dhe jetën dhe këtë me një qëlim që t'ju së provoj se cili prejuve është më vepërmir. Fakti se Allahu nësë provon që të shohë, respektivisht që ne të dëshmojmë nga se ato të dëshmi jo që janë të nevojshme për Allahun, janë të nevojshme për neve, janë të nevojshme për të realizuar drejtsia absolute a Allahut në ditën e gjykimit, do në thotë Allahu nësë provon që ne të shohë, para çesim edhe të argumentojmë se si cili prej neve do të bëjë vepra më të mira, cili prej neve do të sillet më mirë. Në hadith të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, çndronse Allahu i madhruar e ka krijuar duniën, e ka krijuar këtë botë me gjith të gjitha të mira që ka, me gjithë stolit, me gjithë bukuritë, me gjithë ato gjana tërheqëse dhe yoshse që janë për njeriu, dhe njeriu e ka vendosë dhe e ka bërë epicender të egzistencës. Me gjithate, mbetet një rol dhe një detyr shumë e madhe për njerion për të realizuar, aja është të silet mirë, të silet me korektësi, të menagjoj me besnikri atë që Allahu e ka autorizuar me të dhe ja kalon në përkujdesje. Allahu në mëson që të bëhemi sa më të mirë dhe kërkom prejneve që të shfrytëzojmë të mirat e ti, duke bashkëve përuar me këtë botë dhe të mirat esaj me korektsi. I dërguar e Allahut Muhammedi s.a.w. thot në hadith, inët dunja huluetun khadirah, wallahu mustakhlifu kumfiha, fe nadhirun kejfe të amelun. Me të vërtet, dunjaja kjo botë është e kandshme për të pa, dhe njëkosisht është tërheqë se që është të njëriun të dëshiroj për të poseduar. Mirë po, Wallahu mustakhlifu kumfiha. Allahu është taj i cili ju vendosi juve në të, dhe u autorizoj që të menagjoni me, me botën, të menagjoni me dunion në emër të Allahut, fe nadhirun kejfe ta amelun, dhe është duke ju shikuar se si poveprani, si po silini, si po bashkveprani, si po menagjoni, si po i shfritëzoni këtot mirat të dunion që Allahu akadhon, dhe një kosisht me sa zemërgjërsi, Po balafacoheni me ato sëprova, me ato të pakëndshme, që jeta e kësa i bote do e mos i imponon duke mos pasur ne hapsir për të zgjelër. Roli i sëprovas është shumë praktik. është praktik për arsye se në përmjetë sëprovave njeriu e dëshmon deri në detajin e fundit se qëfar është, qëfar kualitete ka, sa është në gjendje të bëjë, dhe sa është në gjendje të duroj. Në të vërtit, të gjitha këto gjana janë paraprakisht të njohura, ma tjetë të gjithë njohura pra Allahun fuqiplot, nga se dijes së ti i nështrohet gjdo gjë. Nevoja për sprovën pra nuk është se Allahu nuk e ka ditur. Nevoja për sprovën nuk është se Allahu në momentin kur ne ta te i kajlojmë një sprovë, atëherë Allahu e kuptonë se kush jemi dhe qëfar jemi. Nevoja për sprovën është më te për për ne, se sa për Allahun. Nga se, në momentin kër ne i te i kalojmë së provat, Allahu i madhuruar e registronë qëndrimin tonë, i registronë veprat tona, i registronë fjalet tona, sjeljet, gjestet, e kështu mëral. Dhe në bas të asaj që ka kemi vepruar, Allahu do të nga gjykoj. Në bas të asaj se si jemi sjelur, Allahu do të nga shpërblej. Dhe shpërblimi, është si pas meritës e cila rezultant dhe i referohet asaj që kemi vepruar e asesi asaj që ka qenë në dijen e Allahu të madhruar. Pra Allahu dëshmin e veprave tona do të bëj për të manifestuar drejtsin e ti absolute në mënyrë që njeriun në asë një moment të mos ketë mundësi të thotë o Zotë unë po të kisha mundësi do të isha më i mirë nga se Allahu ja jep mundësin që ajtë të dëshmoat se a do të bëjt i mirë apo jo Një pjesë shumë e rëndësishme e procesit të sprovës është ajo për cilën ndoshta duhet të flasim sot, edhe duhet ta kuptojmë mirë në mënyrë që të paraprgatitemi për ato momente, edhe për ato mësime që do të marrim në të ardhmen me lejen e Allahut fuqiplot. Fjala është për pjesën e sprovës, për pjesën e procesit cilën duhet kuptojmë se njerëzit janë sprovë për njerë i tjetërin. Dhe kjo është patrushim shumë e vërtet, shumë e qartë edhe logikisht shumë e pranueshme. Forma me shpesht e sprovës është njerëzit të sprovohen njerë i me tjetërin. Allah i madhruar lidhur me këtë e thotë, vë gja alna baadha kum li baadhin fitnetën e të sbirun, vë kjana rabbuke basira. Dhe ne u bëm juve sprovë për njerë i tjetërin që të shohim njerë a do të jeni të durueshëm, ato a do të jeni të sjellshëm, a do tjeni të jeni korrekt dhe Zoti juaj sheh çdo gjë. Në një tjetër ajet Allahu i madhruar thotë: "Wa kedhalika ke fatanna ba'dhuhum bi ba'dh". Dhe kësaj soj ne ata i vumë në sprov me njëri tjetrin. Në ajet tjetër Allahu i madhruar thotë: "Wa'lemu enna amwalakum wa auladukum fitna wa anna Allah indehu azrun azim". Dhe dijeni se me të vërtetë familje tuaja, familje tuaj, pasurit tuaja, nuk janë asë gjëtë jetër përveç se sprovë për juve, dhe ta dini se shpërblimi i madh është tek Allahu fuqiplot. Dhe në ajetin e fundit që da ta potencojmë në këtë kontekst, qëndran, «Walau jesha, Allahu lëntasara minhëm, wala ki lijeb lue ba'da kum bi ba'da». Dhe si kur të dëshiran të Allahu gjithse si do të nga dhenjën të mbitat, fjalë art për armisht dhe kundërshtarat. Mir, po, Allahu u la që ju të sprovoheni njëri me tjetrin. Në këtyre citateve e shohim se me të vërtetë njerzit janë sprov për njëri tjetrin dhe kur e kemi parasysh se në grumbullin e njerëzve me të cilët ballafaçohemi, me të cilët bashkëjetojmë, me të cilët kemi kontakte dhe kemi raporte gjatë jetës sonë në kat grumbull të madh bojnë pjesë njerëz të ndryshëm. Të atill që na lidhin me ta lidhje biologjike ose lidhje emocionale, të atill që i duam dhe na dojnë, të atill që i kemi dashamir dhe njëkohësisht edhe ne u a dëshirojmë atyre të mirën. Mirë po ka edhe të tjerë të cilët nuk janë të ktill. Pra, të gjithë këta e përbajnë grumbullin e njerëzve, të cilët Allahu i Madhruar i ka bërë sprov për njëri tjetrin. Dhe Gjdo njeri që qëndron për balë neve, pavarësisht lidhjeve që kemi me te, pavarësisht afërsis apo larkësis, pavarësisht qëndrimeve të njëta apo të ndryshme, a jështë sprov për neve dhe ne jemi sprov për ta. Nga citatet e si për cituara dhe të ledzuara më lartë, evrejmëse, Allah i madhruar i ka përmendur familjarët, e vëladat pasurit, diçka të cilën çdo njeri prej njerëve dëshiron me e pasë dhe me e posedu, edhe ato janë sprov për neve. I ka përmendur njerëzit në përgjithësi se ata do të bëhen sprov për njëri tjetrin, që Allahu të dëshmohet praktikisht edhe para Allahut edhe para njerëve se sa jemi të durueshëm. Në tjetër citat që e lexuam, çëndron se Allahu sikur të dënte me automatizëm do të ngallënde, do të ngallënde mbi armisht e muslimanve, përmbi armisht e islamit, përmbi armisht e Muhammedit sallallahu aleyhi sallam, por nuk e ka bërë një gjëtë të til, për arsye se njerëzit të këtil, si kur janë, të kundërt me njeri tjetërin, të armisuar me njeri tjetërin, të bëhen sproë për njeri tjetërin, dhe në përmjet ati balafacimi, të arrihet dëshmimi dhe argumentimi se kush qka ka në brendin e ti. Gjdo kategorie njerëzve Vjet në sprov me kategorin që i qëndron për balë, në shumë të në rasteve. I pasuri, vjet në sprov me të varfërin dhe anasjeltas. I shëndoshi, vjet në sprov me të smurin dhe anasjeltas. A i sigurti, vjet në sprov me ate që është në frikë dhe anasjeltas. I fuqishmi me të doptin e kështu me ratë. Ma dje, edhe kër janë pyetje dalimi mes gjinive nështë bashkshorti me bashkshorten apo mashkulli me femrën për gjithësi apo lidhje të farefisnore prindi me fëmijën dhe fëmia me prindin i afërm i me të afërmin vlli vlaj me vllain e kushtomerat të gjitha këto janë sprov për njëri tjetrin ndërtet edhe vet ardha e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka qenë një sprov për njerëzimin por njëkohësisht edhe çndrimi i njerëzve lidhur me thirrjen dhe misionin e tij ka qenë një sprov për te Lidhur me këtë, i ka thënë Allahu i madhruar në hadithin këtësi, in në me baath tuke, li ebetelije ke o ebetelije bik, të kam dërguar ty o Muhammed, të kam zjedhur që të bësh i dërguar i im, që të të sprovoj ty, a do të përmbush është misionin si duhet, po një kosisht edhe njerëzit të i sprovoj me ty, që të dëshmohet se a thua a ju përgjizhen asaj në shka ti iftove, a të dëgjua në ate që ti i urdhrove dhe i urdhëzove apo, apo jo. Nëse marim shembul praktik dhe konkret, e marim të shëndoshin dhe të sëmurin. Të dy ata janë sprovë për njeri tjetëri. I sëmurri e ka sprovë të shëndoshin nga se e në gjendje në cilën dolet a i lakmon të bëhet si kur ai. Ndërsa i shëndoshin e ka sprovë të smurin në mnyrë që drejtet apo të dëshmoj atë praktikisht se apo u përmbahet udhëzimeve islame kur është një pyetje e smuri, a do të shkoj ta vizitoj, a do t'i ja ofroj ndonjë ndihmë, a do t'i ashtrij ja dorën e ndihmës së të përkrahes. Dhe për fond ato të bëhet i vetdishëm se në çfarë përparësie është, sa i privilegjuar është, sa dhuratë të mëdha i ka dhënë ati Allahu i madhruar duke e beqatuar me vëntin e shëndetit. A do të jetë në gjendje që ai ta falënderoj Allahun duke qenë plotësisht i vetdijshëm se sa mirë është të jesh i shëndosh. Kësilloj shembuj kemi edhe tek i pasurit dhe i varfrit. I pasuri është në begati të madhe, i varfri është në sprovë. Mirpo që të dytë, Allahu i ka bërë sprovë për njëri tjetrin. Të pasurin e ka bërë sprovë për të varfrin, se ky a do të kërkoj prej të pasurit me mirësi? apo do të sillet këç ndaj ti duke e vjedhur, duke e dëmtuar apo kështu me radhë. Ndërsa të varfërin e ka bursë prov për të pasurën duke e lanë që të zëjë, ato do të bëhet solidar human bamirës ndaj ti, apo do të ja kthej shpinën duke mos e lodhur mendjen se në çfarë gjendje dhe sa kanë nevojë njerëzit për ndihmën e ti. Shembujt këtill kemi pa numër në jetën edhe në praktikën dhe për ditëshmarin tonë. Njerëzit, si do qoftë në përgjësi, sprovohen me kategorit e kunderta që të qëndrojnë për balë njerët jetërit, por sprovohen me njerëz të tjerë që nuk do t'jen do e mos të kategorisë të kunderta apo edhe të njëjtë si aji. Rezultati përfundimtar i këtyre sprovave ashtë që njerëzit vërtet të ngriten, të afrojen më te për të kallahu fuqiplotë, të pasurohen dhe me veprat mira dhe me virtyte, të deponojnë shpërblim të kë Allahu i madhruar. Lidhër me këtë, Allahu subhanahu e ta'ala në Koranin famlar të thotë, li e gjëzjel ledhina esau bima amilu, u e gjëzjel ledhina ahsenu bilhusna. Allahu i madhruar do t'i shpërblej ata keqë bërësit për ata që kanë vepruar dhe do t'i shpërblej ata që kanë bërë mirë me më të mirë se sa kanë vepruar. Vërtet, kjo ajet i kuranit është mrekulli e male, për arsye se Allahu për keqbër si të po thot, ata të cilët kanë bo keq do t'i shpërblej si pas meritës së veprave të tyre, ndërsa përbamirë si të po thot, do t'i shpërblej me më të mirën. Sprova pra se e kuptuam është një ligjë i cili dominon në jetën e kësa i bote, të cilët të cilët i nënshtrohen të gjithë pa dyshim dhe asnjëri prej njerëzve nuk është i kurthyer nga të nënshtruarit të nënshtruarit ndaj këtij ligji. Mirpo, jo të gjithë sprovohen me intensitet, respektivisht jo të gjithë ballafaqohen me intensitetin e njëjtë të sprovave. Disa njerëz sprovohen më tepër e disa sprovohen më pak. Në përgjithësi, sprovat nuk vlenin vetëm për njerëzit e mirë, por vlenin edhe për të tjerët. Cilët janë ata të cilët sprovohen më së tepërmi? Kush janë ata të cilët sprovat kanë ndikim pozitiv në jetën e tyre, ndërsa të tjera që sprovat ndoshta kanë ndikim negativ. Cili është raporti në mes kënaçisë për jetimin e kënaçisë dhe përjetimit të dhimbjeve dhe vuajtjeve? Cili është ndikimi i të gjitha këtyre? Për të njoftuar me përgjigjet lidhur me këto pyetje, ju lutem të çndroni me ne se do të kthehemi pas një pauze të shkurtër. صف الأعراب والعجمين خير من يمشي على قدمين باسط المعروف جامعتا صاحب الأحسان والكرمين Bismillahit qatibaka Traspektuar shikues jaku u kthyem saresh. Kuptuan prej minutave paraprake se vërtet prova është një ligj i Allahut i cili mbretëron në jetën e kësaj bote dhe të cilit i nënshtrohen të gjithë njerëzit. Ajo që sëshunohet të arrihet në përmjetë sëprovave, respektivisht në përmjetë gati shmëri son, për ti të i kaluar në mënyrë sa më të mirë dhe sa më të cilësore ato sëprova, ashtë se në këtë form dalohen të mirët prej të këqinjive. Pastaj, bëhet ngritja në pozit dhe autoritet të këllahu i madhruar, dhe gjithashtu arrihet të përmirësimi derin maksimum i mundshëm i cilësis dhe kualitetit të veprave tona. Gjithashtu e kuptuam se njerëzit në pjesën më të madhe janë sprovë për njerë i tjetërin dhe muslimani kësisoj duhet të silet me të tjeret duke qenë gjithë një i gatshëm që të përbalohet me ato sprova në formën më të mirë. Respektivisht, konsideroj vetën se është në një provim të cilin duhet do e mos të kaloj. E për të kaluar atë, a i duhet të jetë i pajisur me zemërgjërsi të mjaftueshme, me vetë përmbajtje, durimë me Mercielia do të mos dhe në këtë formaj do të jetë për ato hyrë të cilët e kanë kaluar atë provim me sukses. Zgaton kjo është edhe lidhja mes provave dhe suksesit. A janë të gjithë njerëzit të sprovuar dhe a janë të gjithë të sprovuar njëloj? Për çgjysht jo. Dhe lidhur me këtë e kanë pyetur Muhamedit sallallahu alaihi wasallam sipas transmetimit ç vje i transmetuar deri te ne në mënyrë autentike, thot sahabiu i njohur Xerir ibn Abdullah el-Bezeli, e kanë pyetur të dërguarin e Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, cilët njerëz sprovohen më së tepërmi dhe ai më sht përjexhoj. Njerëzit që sprovohen më së tepërmi janë të dërguarit e Allahut. Pastaj ata që i pasojnë ata në mirësi, cilësi dhe cilëtet e pastaj ata çvinin pas dyre e kthu me radh. Dhe njeriu do të sprovohet aq sa e ka besimin e tij të fortë dhe të paluhatshëm, kështu që sa më i fortë jetë besimi, aq më i madh do të jetë intensiteti i sprovave. Aq më dobët sot jetë besimi, aq më të dobëta edhe aq më pakta do të jenë sprovat, dhe thotë sprovat nuk do ta lënë njeriu Por deresa ai të mos ecë në tokë i pastër prim kateve duke mos pasur në veten e tij as edhe një hollën më të vogël të mëkatit. Në këtë hadith e kuptojmë se njerëzit më të zgjedhur dhe më të mirë që janë te Allahu i madhruar e ata janë pejgamberët dhe të dërguarit e tij, ata sprovahen më të përmi. E pastaj vin njerëzit të tjerë që varrisht prej cilësisë dhe vlerës së tyre ashtu shkon duke rritur të poshtë edhe intensiteti i provave me të cilat ata ballafaqohen, siksoj njerëzit sa më të mirë që të jenë do të sprovahen më tepër dhe qëllimi i këtyre provave është ashtu, ashtu sikurse ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, njeriu vazhdon të sprovahet derisa të mos vinë në një moment dhe në një gjendje që të ecë në tok duke mos pas në personalitetin e tij në karakterin e ti, në biografin e ti, në regjistrin e ti, as edhe njëllën më të vogël të mëkatit. Dhe kjo pa dushim se është një fitore e madhe, e cila mund të arrihet, vetëm nëse muslimani para prakisht është i përgaditur se do të shprovohet, pastaj është i përgaditur me artin dhe mjeshtrin si duhet të balafachohet me shprovat dhe ato t'i përbaloj në mënyrën më të mirë. Për qëfar arsye sprovohen njërzit e mirë? Njërzit e mirë sprovohen për të ngritur shkallët e tyre, për të rritur shpërblimi i tyre. Pra njëriju i cili fillimisht ka dëshmuar se është i mirë dhe duhet të klasifikohet si njëri i mirë, a i prap do të vazhdoj të sprovohet, për arsye se Allahu dëshiron që a e njëri të shpërblehet sa ma tepër. Kësisoj gjdo sprovë që mund të kemi, gjdo të pakëndshme, e cila mund të nga godas, dhe të aprijetojmë vetëm si ofert, edhe mundësi që të fitojmë shpërblim të kë Allahu i madhruar. Sprova dhe të i kalimi i saj, ashtë rruga ma e mirë për të arritur dirit të suksesi. Këtë evrejmë edhe në jetën ton të, të përditshme. Gjdo sukses logaritet në përmjet provimeve të ndryshme të cilave unën shtrohen njerëzit, për të kryer një shkollë, Fundi i, i suksesit është provimi, të cilin nëse nxënsi e kalon, atëherë mund të themi se atë shkollë e ka kryer me sukses. Dhe sa më e avancuar të jetë shkolla, respektivisht, sa më i ngritur të jetë niveli i shkollimit, ashtrandat do të bëhen edhe provimet. Qësiçoj nuk i kemi provimet e njëjta sikur në arsimin fillor, sikur në atë të mesëm, edhe në atë universitar. Për arsyesë se Shkollimi univerzitar është një shkall e lartë dhe edhe provimet për te janë shumë më të komplikuara dhe më të rënda. Kësi soj njeri o njetën e ti të kësa i bote, sa ma shumë të kalojt distancë në afrimin e ti ka Allahu, në përmjërsimin e bindjeve të tia, në përmjërsimin e veprave dhe sjelive të tia, në përmjërsimin e etikës së ti, aj prapë do të sprovojët në mënyrë që ajtë të gëdhendet deri në maksimum dhe një kosishtë të pastrohet në mënyrë paralele prej mëkateve, për arsye se çdo sprovë e ka efektin e vet. Efekti është pastrimi, është ngritja e pozitës dhe autoritetit tek Allahu, pastaj pastrimi dhe shlyerja e mëkateve, derisa të vazhdojë njeriu të ecë në tok ashtu sikurse pa, ka paralajmëruar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të jetë në tok duke mos pasur as edhe një hollan më të vogël të mëkatisë. Nëse Allahu i madhruar, fillimisht e di se çfarë do të jemi ne. Pse t'i sprovoj njerëzit e mirë? Përgjigja është e njët me atë që thamë në filim të emisionit. Allahu i di të gjithë se si do të bëheshin. I mirë që do të bëhet i mirë dhe i keqi që do të bëhet i keqë. Ba mirë si që do të bëhet ba mirës dhe kriminelli kriminelli. Me gjithë atë e Allahu i sprovojnë për ti gjykuar me të drejt, edhe për ti shpërblujer njër korekte, si pas asaj që kanë bërë dhe që kanë merituar. Edhe të mirët, Allah do t'i shpërblej si pas meritave dhe veprave, e jo si pas dies para prake të ti. A të të lijen njerëzit pa uspërëvuar? A do të spërëvohen të gjithë? Normal, njerëzit. Asni njeri nuk do t'i shpeto isprojimit. Allah i madhruar lithur me këta na filimin e suras ankebut fat. Elif la mime, a hasiba në nasu e njëtëraku, e njëtëraku, e njëkulu, a menna, wa hum la yuftanun. A logaritin njerëzit që të lihen, vëtëm të thon, besuam, e të mosëpravohen, o le qëtë fatenna lëdhine min qablihim, fe leja alemanna Allah u lëdhine sadaku, ve leja alemanna lëkathibin. Ne isprojoha me la t'a që ishim par atyre, dhe atatë cilët ishin të sinqertë dhe e falen të vërtetën, sikur që do t'i qes në shesh edhe atatë cilët gënjën, respektivisht pretenduan diqka që në të vërtetë nuk është ashtu si duhet. Jeriu, jetën e ti e kalon mes përjetimit të gjëra e të këndshme dhe atyre të pakëndshme, mes përjetimit të knatsive dhe përjetimit të dhimbjeve dhe vuajtjeve. Të dyja, këto janë sprova, knatsia, është një dhunti të cilën Allahu i ajep njëriut, por prapë se prapë atë e sprovan me te. Dhe shfrydzimi i asaj mirësie, përdorimi i mirë, korektë dhe si duhet i saj, njëriut i dhuron përvarsisht përsa e është dhurat për i Zotit, njëriut i ofron edhe shpërblim, vetëm e vetëm se është sielur mirë me dhuratën që Allahu i kalan. Ndërsa në anën tjetër të pakandshmet, dhimbjet, vuajtjet që jetën e i impononë Si pasoj e caktimit të Allahot, si pasoj e ligjit të Allahot që mbretëronë në këtë botë për të sprovuar të gjithë, edhe ato dojtë të i përbalojmë me zemërgjërsi për arsye se edhe ato janë pies e jetës dhe asë një njeri nuk është kursyër prej tyre. Mirë po, eksiston një raport interesant në mes këtës kënaqësive edhe vuajtjeve respektivisht ekziston një raport i interesant mes kënaqësive dhe kënaqësive të tjera vuajtjeve dhe vevuajtjeve të tjera kemi kënaqsi të përshtatshme dhe kalimtare po kemi edhe kënaqsi të përjetshme kënaqësia e përjetshme është ajo që Allahu ka përgatitur për njerëzit e mirë në botën e përtejme ajo kënaqsi duhet të jetë synimi i secilit për arsyesë se ajo është më e vlefshmja ajo është më e mira ajo është e cila ia vlen që njeriu çdo gjë të sakrifikoj për ta arritur atë. Dhe ajo është që nuk ia vlen që njeriu atë ta sakrifikoj për çfarë do të qoftë tjetër në jetën e kësaj bote. Kësse soi nëse ndonjëherë gjendemi në situatë që të përjetojmë një knatësi të kësaj bote, të përkohshme, të kufizuar, kalimtare, por me kusht që për ta shjuar këtë duhet ta sakrifikojmë atë për të jem muslimani nuk guzën në asë një mënyrë që të lejojt i ndodhë kjo. Për arsye se për një të pavlefshme, për një kalimtare, po e humbë atë e shumë të vlefshme. Në anën tjetër, nëse ndodhemi një situatë, dalim të ashte raportin mes vuajtjeve, dhimbjeve e kështu me radhë. Një dhimbje kalimtare ashtë më e lehte dhe më e mirë se sa vuajtja e përjetëshme, të cilën Allahu gjithashtu e ka përgjaditur në botën e përtejme, për ata cilët janë dhe mbesin të pa dëgjueshëm dhe Allahu të fuqipllot. Kësisoj, nëse njeriu balafachohet me situatën edhe përbalet me dileman, a thua të parjetoj një dhimbjet kësaj bote, por me te do të lirohem edhe do të kursejem për e vuajtjeve të përjetëshme, atër s'ka dyshim se kjo është zgjedhja e vërtet. Nëse njeriu balafachohet me situatën, dhe dilemen, a thua të përjetoj një dhimbje të përkoshme të kësaj bote, por me të do të fitoj knatsin e përjetëshme në botën e përtejme, atër s'ka dyshim se edhe kjo është zgjidhja e vërtet. Mirë po nga njerë njerë ju ndodhët në dilema mes knatsive dhe vuajtjeve. Nga njerë vetë përmbajtja, ose të përmbajturit e uvëzimeve të Allahut, shkakton pak njërë pak knasit e njëriju, shkakton pak vuajtje, i duket se po e privon pak pe i knasivet kësaj bote, mirë po ajë duhet të kuptoj edhe duhet të kujtoj vazhdimisht se me këtëve prim ajë po i siguron vetës mbrojtje dhe siguri prej vuajtjeve të përjetëshme dhe po i siguron garansë që me lehen Allahut të përjetoj i knasin gjithashtu të përjetëshme dhe të amshuashme. Njëriju do të përjetoj edhe vuajtje, edhe knaqësi në jetën e titë kësa i bote, në raport me njerëzit tjërë, derisa jeton në mesin e tyre, derisa bashkjeton dhe bashkëve pronë me ta. Mirë po, më i mirë është ajë për cilin ka parala imruar Muhamedi sallallahu a.s. Kur ka thonë, më i mirë për njerëzve është ajë i cili jeton, bashkjeton përzihet me njerëzit, dhe u bën balë me korektësi edhe me mirësi shqetsimeve që ata alë ja shkaktojnë. Ky është më i mirë se ai i cili ka zgjedhur të izolohet, të mos përzihet me njerëzit, edhe në këtë formë nuk ka rast çtë duroj në shqetësimet që njerëzit ja shkaktojnë. Në të vërtetë njeriu është çënie sociale dhe si i till, patjetër do të përzihet me njerëzit, ngase izolimi nuk përputhet edhe nuk i përshtatet natyrës së njeriu. Shëtimi me njerëz jo gjithnjë është i këndshëm aj mund të shkaktoj edhe të pakantshme, mund të shkaktoj edhe gjanat këqia, për asyje se në vetë vete është sprov, dhe aj është sprov dhe është i këtil, dhe rezulton me gjanat këtila, për dy fakte kryesore. E para, është se vetë njëri ju si individ, ajo ana emotive e ti është e përbame, është e kompleksume prej dy lojeve të emocioneve. Njëri ju nga njërë është i këzuar, nga njërë është i disponuar, po nga njërë nuk është i këtilë. Nga njërë është i shëndosh, nga njërë është i sëmur. Do më thonë, vetë një njëri është kach kompleks. Në anën tjetër, kur këtë i abashkanëgjesim edhe faktin e dytë, se a i e tonë në një rreth ku e rethoj njërës të tjerë, të cilët gjithashtu i kanë disponimet edhe piklimet e veta, i kanë knatsit edhe vojtjet e veta, dhe ata do e mos ind edhe te disponimi i kti ndikojn edhe te knacësia ose paknaçësia e kti por arsyes se jo të gjithë njerëzit në të njëjtën kohë kanë dëshira të njëjta. Madje jo të gjithë njerëzit jo të gjithë njerëzve u pëlqejnë gjërat e njëjta e gjithë me radhë dhe në ato momente kur ato dëshira, kur ato ëndje, kur ato pëlqime gërshëtohen vën dash njëra me tjetrën, padyshim se dikush do të ndahet i pakënaqur, edhe në këtë formë manifestohet fakti se njëzit janë sprovë për njëri tjetërin. Kur njëri ju zgjith prej dy vujetjeve, atë që është më e lehtë, s'ka dyshim se e ka kursyër vetën prej asaj që është më e randë. Kur njëri ju zgjith prej dy knasive, atë që është më e madhe, s'ka dyshim se edhepse e ka sakrifikuar atë më të voglën, por e ka siguruar këtë më të madhen. Në këtë form, mund të themi se njëriju përgaditet në mënyrë shumë korekte, në mënyrë shumë të mirë edhe të qëluar për takimin me Allahun e fuqishëm në ditën e gjukimit. Lidhur me këtë, thotë Allah i madhruar, men kanë e rëgju li ka Allahi, fe inë e gjelë Allahi le atë, wa hua semiu l'alim. A i cili e shpresan takimin me Allahun, letjet i bindur, se afati i atij takimi është duke u afrouar dhe Allahu është ai i cili çdo gjë dëgon dhe çdo gjë sheh. Artë i mirë Selias me të gjitha momentet e tij, me të gjitha misionet, me të gjitha udhëzimet, është ai i cili shpresojmë të na ofrojë edhe të na mundsojë që vërtet takimi i jonë me Allahun në ditën e gjykimit të jetë i këndshëm. Ate ta presim me padurim dhe të deponojmë për atë ditë shpërblimet të mëdha dhe të sigurojmë për vetën ton kënatsin e madhe njëkosisht duke u kursyër nga vujtja e madhe. Shumë të respektuar shikues minutave të shqoqërimit ton po u vje fundi. Një mbesim me shpresë se Allahu dhëtë na e mundësoj që të takojmë i sërish në emisionet e radhës derin takimin ton të arshëm ju lë në emanetin dhe përkujdesjen e Allahut duke dëshiruar gjithdo të mirë